«Я колись був тут», – сказав сержант Колон, наближаючись разом з Нобі до гільдії блазнів. «Я постукаю, а ти притиснись до стіни». Молоток на хвірці був схожий на штучні груди. Такі молотки дуже подобаються регбістам та іншим, кому хірургічно видалили почуття гумору. Колон постукав і швиденько відійшов на безпечну відстань. Почулося гигикання, потім прогудів якийсь гудок, якась мелодія, яка, можливо, де інде могла, Видатися комусь дуже веселою, над молотом ковзнули невеликі сувні дверцята і звідти на дерев'яній руці виповз пиріг із заварним кремом. Рука випрямилася, і пиріг розповся по стіні і приземлився на землі поряд із ногою колона. – Дорний гумор, – сказав Нобі. Хюрт Каворіт незграбно відчинилася, але лише на кілька сантиметрів, і з неї витиснувся маленький клоун. – Слухайте, слухайте, слухайте, – радів він. – Чому-то стун постукав у двері? «Не знаю». Колон не відчував ентузіазму. «І чому ж Товстун постукав у двері?» Вони дивилися один на одного. Жарт не вдався, ролі переплуталися. «Я перший спитав», – докірливо сказав Клоун. Його голос звучав пригнічено. Сержант Колон спробував повернути розмову в раціональне русло. «Сержант Колон нічна сторожа», – сказав він. «А це капрал Мопс. Ми прийшли поговорити з кимось про вашого хлопця, якого сьогодні знайшли у річці, розумієш?» «Так, бідний брат Гуляка. «Тоді, гадаю, вам краще зайти всередину», – відповів клоун. Нобі вже збирався відчинити ворота, коли колон зупинив його, мовчки вказуючи вгору. «Здається, що над ними відро побілки, сказав він клоунові. «Що справді?» – клоун удавав здивування. Поєднання незвичайно маленького росту та величезних черевиків робило його схожим на літеру «Г» до Гередрігом. Його обличчя було замазане гримом тілесного кольору, а на ньому намальовано похмуру гримасу. Червоне фарбоване волосся він узяв прямо зі старої швабри. Він не був товстим, але обруч у штанях, на його думку, повинен був зробити його кумедним товстуном. Гумові підтяжки змушували його штани підстрибувати вгору і вниз під час ходи. Ще один компонент образу цілковитого бовтора. «Так», – сказав колон, – «там відро». «Точно?» «Точніше не буває». «Перепрошую», – сказав колон, – «може, і не оригінально, але ж це класика, хвилинку». Вартові почули, як один із клоунів приніс розсувну драбину та встановив її. Потім були врящання і лайка. «Все добре, заходьте», – клоун повів їх через ворота. У тиші чулося лише шльопання чобіт. Тоді, здавалося, у них виникла ідея. «Я знаю, мало шансів, але чому б не спробувати? Погляньте лише й на мою бутоньєрку. Хочете понюхати?» «Ні». «Ні». «Очевидно, що ні», – зіснув клоун. «Знаєте, не просто бути клоуном. Ось прямо зараз у мене випробували термін тому мені доводиться стерегти ворота». «Он як? Ви щас забуваєте, як правильно плакати ззовні і сміятися всередині. Чи навпаки, завжди плутаю». Щодо гуляки?» – почав колон. «Зараз ми якраз його ховаємо», – сказав маленький клоун. «Саме тому мої штани наполовину спущені». Вони знову вийшли на сонячне світло. Внутрішній двір був повний клоунів та бласнів. Дзвоники на їхніх ковпаках дзвонили від легкого вітерцю, їхні червоні носи відбивали сонячне світло, та випадкові струмені води з бутоньєрок колег. Клоун підвів вартових до натовпу блазнів. «Я впевнений, що доктор Грим Ас поговорить з вами щойно ми закінчимо з похованням», – сказав він. «До речі, як Красунчик?» Він з надією простягнув руку. «Не тиснути», – попередив колон. Красунчик засмутився. Оркестр вдарив по інструментах, а з каплиці вийшла процесія членів гільдії. Трохи попереду йшов клоун із маленькою урною в руках. «Це так зворушливо», – сказав красунчик. На платформі з протилежного боку чотирикутника стояв товстий клоун у мішкуватих штанях із широчинними підтяжками та в циліндрі. Його краватка метелик маюріла під легким вітерцем. На обличчі був сумний грим. Він тримав у руках роздутого міхура на палиці. Клоун з урною дійшов до платформи, піднявся сходами і зупинився. Оркестр притих. Клоуну циліндрі вдарив носія урни міхуром по голові. Раз, двічі, тричі… Носій урни вийшов вперед, помахав перукою, взяв урну в одну руку і пояс клоуна в іншу і з великою урочистістю висипав попіл покійного брата гуляки в штани іншого клоуна. Глядачі зітхнули. Оркестр заграв гімн гільдії, що мав назву «Марш ідіотів», і куліса тромбона одразу ж вилетіла і вдарила клоуна по потилиці. Він обернувся і пхнув клоуна поряд з ним, а той ухилився, внаслідок чого на і отримав третій клоун після чого пробив головою бас-барабан. Колон і Нобі подивилися один на одного і похитали головами. Красунчик дістав велику червону-білу хустинку і з кумедним звуком висякався. «Класика», – сказав він. Йому б сподобалося. «Маєте припущення щодо того, що сталося?» – спитав Колон. «О, так! Брат Грінельді виконав старі трюк з плавним перекатом з п'ятки на носок. Нахилив урну. Я питаю, хто міг убити гуляку?» «Хм!» "Ми думаємо, що це був нещасний випадок", сказав красунчик. "Нещасний випадок", байдуже відповів Кулон. "Саме так. Так вважає доктор Гримас". Красунчик раптом поглянув угору. Вартові простежили за його поглядом, дах Гільдії найманців примикали до Гільдії блазнів. Це зовсім не засмучувало сусідів, особливо беручи до уваги той факт, що у блазнів зі зброєю був лише заварний пиріг, і той на вході в Гільдію. "Так вважає доктор Гримас", повторив красунчик дивлячись на свої величезні черевики. Сержант Колон любив спокійне життя. Та й місто багато не втратить, якщо стане менше на одного чи двій коклоунів. На його думку, хай хоч усіх переб'ють. Життя від цього стане тільки кращим. Та було питання, яке непокоїло і сержанта. На що перетворюється сторожа? Це все морква винен. Навіть старий Ваймс танцює під його дудку. Не можна пускати це на самоплив. Можливо, він полірував кийок чи щось таке, і вона випадково вислизнула в нього з рук та впала прямо на потилицю, сказав Нобі. Дивовижно, але він вловив тон розмови. Ніхто б не захотів убивати молодого гуляку, сказав куротун тихим голосом. Він був дуже доброзичливим душа до компанії. І багато було таких компаній, замислився колон. Похорон закінчився. Блазні жартівники і клони поверталися до своїх справ, товплячись у дверних отворах будівель. Усі штовхалися, тицяли одне одного, падали на дупи. Їхні носи пищали. Це була сцена, від якої навіть найщасливіша людина порізала б собі вени у весняний капіш. «Все, що я знаю», – тихим голосом продовжив красунчик, – «що вчора він мав дуже дивний вигляд. Я покликав його, коли він проходив через ворота і…» «Як саме дивний?» – питався колон. «Я веду дослідування». Гордо подумав він. «Люди допомагають мені, відповідають на запитання». «Не знаю, просто дивний, наче сам не свій». «І це було вчора». «Я так і сказав, сир. Маєте на увазі, ми всі були трохи знервовані після вибуху». Врати красончиком?» «О ні», – пробурмотів клоун. До них рухалася якась фігура. Страшна фігура. Смішних клоунів не буває. У цьому і полягає призначення клоунів. Люди сміялися з клоунів, але лише через нервозність. Призначення клоунів полягало в тому, що після них все інше здавалося втішним. Утішно було знати, що комусь гірше, ніж тобі. Хтось мав бути дупою світу. Але навіть клоуни чогось бояться. І це щось білолиций клоун. Клоун, який вище жартів із заварним кремом. Клоун, що носить блискучий білий одяг, винятково білий грим та маленький гостроверхий капелюх. Клоун, що має тоненькі губи і елегантні чорні брови. Доктор Гримас. Хтось ці джентльмени?» – одразу спитав він. «Е-е-е», – замявся красунчик. «Нічна сторожа, сер», – привітався колон. «І чому ви тут?» «Розслідуємо випадок загибелі клоуна Гуляки, сер», – сказав колон. «Я вважаю, що це юрисдикція гільдії, сержанта, чи не так?» «Ну, сер, його було знайдено в...» «Я впевнений, що з такими дрібницями ми впораємося, не відволікаючи сторожо від важливіших справ», – сказав доктор Гримас. Колон вагався. Він би краще поговорив навіть з доктором Ребусом, ніж із цим привидом. Принаймні найманці повинні були бути неприємними. Хоча, якщо подумати, клоунів... Від мімів відділяв лише один крок. «Ваша правда, сер, сказав він. «Очевидно, це був нещасний випадок, правильно?» «Саме так. Брат-красунчик проведе вас до воріт», – сказав головний клоун. «А потім», – додав він, – «доповість мені у моєму кабінеті. Він розуміє?» «Так, доктор Игримасе», – пробормотів красунчик. Що він тобі зробить?» – запитав Нобі, коли вони прямували до воріт. «Мабуть, одягне на голову відро з побілкою», – відповів красунчик. «Мабуть» якщо пощастить, обмежиться пирогом в обличчя. Він відкрив хвірт коворіт. «Багатьом нас це не подобається», – прошепотів він. «Не розумію, чому цих головорізів не карають. Ось піти би прямо до гільдії найманців і разом усіх покарати». «А чому найманців?» – спитав Колон. «Навіщо йому бувати клоуна?» Красунчик мав винувати вигляд. «Цього я не казав». Колон поглянув на нього. «Напевно, відбувається щось дивне, так, пану Красунчику?» Красунчик озернувся, наче в будь-який момент очікуючи помсти у вигляді заварного пирога. Його ніс, прошепів він. Просто знайдіть його ніс. Його бідолашний ніс. Ворота зачинилися. Сержант Колон звернувся до Нобі. Нобі, у загиблого А був ніс? Так, Фреде. Тоді про що це він? Хто знає? Нобі поколупав багатообіцяючий прищ. Може він мав на увазі накладний ніс. Ну, знаєш, оці червоні на гумці. Оті, сказав Нобі, скрививши чергову гримасу які вони вважають смішними. Такого про ньому не було. Колон знову постукав у хвіртку, не забуваючи турбуватися про те, щоб не потрапити в одну з їхніх куметних пасток. Сувні дверцята ковзнули вбік. «Слухаю», – прошепів красунчик. «Ти мав на увазі його накладний ніс?» – запитав Колон. «Справжній, а тепер геть звідси». Сувні дверцята повернулися у своє нормальне положення. «Все хований», – твердо сказав Ноббі. «У був справжній ніс». Ти нічого дивного в ньому не помітив? сказав колон. Ну, у нього була парочка отворів. Ну, в носах я не дуже розуміюся, сказав колон. Але або брат красунчик докорінно помиляється, або й справді відбувається щось дивне. Наприклад. Ну, Нобі, ти. Я можу назвати тебе кадровим військовим, правильно? Так, Фреде. Скільки разів ти мав пониження по службі? Багато, гордо сказав Нобі. Але я плювати на них хотів. Ти був на багатьох полях битви. Правильно кажу? На десятках. Сержант Колун кивнув. Отже ти бачив багато трупів, правильно? Коли у твоїх обов'язках було віддавати данину полеглим? Капрал Нопс кивнув. Вони обоє знали, що віддавати данину в його випадку означало збирання з мертвих тієї самої данини у вигляді будь яких особистих прикрас або чобіт. На багатьох далеких полях битви останній, що бачив смертельно поранений воїн, це капрал Нопс, який прямував до нього з мішком ножем, та виразом обличчя професійного мародера. Чесь не дозволяла залишати такі цінні речі гнити, прокоментував Нобі. Отже, ти помічав, як трупи стають мертвішими, сказав сержант Колон. Мертвішими, ніж просто мертві? Ну, ти знаєш, більш трупними, сказав сержант Колон, професійний судмедексперт. Це коли вони стають жорсткими, фіолетовими і таке інше, саме так, а потім, наче м'якшують ті стають текучими. Так, все правильно. Зверни увагу в таких. Зручніше знімати персні. Справа в тому нобі, що ти можеш виявити, як довго загиблий перебуває у мертвому стані. Візьмемо нашого клоуна. Ти його бачив, як і я. Що ти можеш про нього сказати? Зріз звичайний. П'ять футів та дев'ять дюймів. ти, мені не пішли. Я пробував. Великий на мене. Я питаю, що ти можеш сказати про те, як давно він помер? Пару днів. Це видно за... То як же красунчик бачив його вчора вранці? Вони пішли далі. Гарне питання, сказав Нобі. Еш, думаю, капітана воно дуже зацікавить. Може, він був зомбі? Я так не думаю. Ніколи не любив зомбі, зауважив Нобі. Чому? А ти спробуй зняти з них чоботи. Сержант Колон привітався з якимось жебраком. Нобі, ти досі практикуєш народні танці у вихідні вечори? Так, Фреде. Цього тижня вчимо танець «Збирання солодкого буску». Там такий складний момент з подвійним перехресним кроком. Нобі, ти безумовно? Особистість космічних масштабів. штаб залежать від харчування. Я хочу сказати, ти випадок інтригуючої дихотомії. Нобі стукнув ногою маленького, гиденького собаку. Ти знову взявся за книги. Маю підвищувати рівень інтелекту, Нобі. Це все наші новобранці. Морква чи не весь вільний час проводить за книгами. Англа знає слова, які доводиться перекладати зі словником. Та навіть клятий коротун розумніший за мене. Сил моїх не вистачає. На їхньому тлі... Я вже почуваю себе якимось недолугим. Ти точно кмітливіший за щебням, сказав Ноббі. Ось і я собі це повторюю. Фреде, щоб не трапилося, ти завжди будеш кмітливішим за щебням. А тоді додаю, як і дріжжі. Він відвернувся від вікна. Клята сторожа. Клятий вамсь. Ось він не та людина. І не на тому місці. Чому люди не можуть вивчити уроки історії? Зрада повинна бути у нього в генах. Як місто може належним чином функціонувати, якщо крізь нишпорядь хтось подібний? Сторожу заснували зовсім не для цього. Вартові повинні робити те, що їм сказали, і стежити за тим, щоб це робили інші люди. Так і як Ваймс міг зіпсувати його план. Не тому, що він розумний. Розумний Вартовий – це оксюморон. Одне слово заперечує інше. Але випадковість його дій могла спричинити неприємності. Ружо лежало на столі. Що робити з Ваймсом? Убити. Ангва прокинулася. На дворі був майже полудень, і вона лежала у своєму ліжку у домі папі Кекс. Хтось стукав у двері. «М, -м, -м, м сонно пробурмотіла вона. «Не знаю. Тоба просити його піти?» – сказав голос, який лунав, точно на рівні замкової щілини. Ангва швидко почала згадувати. Інші мешканці попереджали її про це. Вона дочекалася відповіді на свою непромовлену репліку. «Дякую, Солоденька, знов забула» сказав голос. З панікекс час мав вирішальне значення. Досить важко жити в будинку, коли у його власника розум лише номінально прив'язаний до сьогодення. Пані Кекс була медіумом. Панікекс, ви знову вімкнули своє передбачення», сказала Ангва, піднявши ноги з ліжка і швидко риючись у купі одягу на стільці. «То де ми становились, сказала панікекс, не входячи до кімнати. «Ви щойно сказали, не знаю. То попросити його піти, пані Кекс, нагадала Ангва. Одяг Завжди з ним якісь проблеми. Мінімум, за який повинен перейматися чоловік-перевертень, була пара шортів, щоб будь-якого моменту можна було вдати, що він вийшов на пробіжку. Так і так, панікекс прокашлялася. Внизу тебе ж якийсь молодик, сказала вона. Хто він? запитала Ангва. На хвилину в коридорі запанувала тиша. Так, добре, все розібралося, сказала панікекс. Звиняй, солоденька. Мені голова розвалюється, як люди не кажуть свої питання, а я на них відповіла. Золоце, ти у людській подобі? Примітка. Звичайно, господиня запитала, ти одягнена? Але пані Кект знала свою аудиторію. Можете увійти? Кімната була невеличка. Все було переважно в коричневих тонах. На підлозі коричневий линоліум, стіни коричневі, а над коричневим ліжком висіла картина з коричневим оленем, на якого коричневі собаки напали на коричневому болоті на фоні неба, яке всупереч встановленим метеорологічним стандартам було коричневим. Була коричнева шафа. Можливо, якби хтось продерся крістеймничі старієї шуби, примітка коричневі, що висіли в ньому, він потрапив би у черівну казкову країну, повну тварин, що говорять, та гоблінів, але, мабуть, краще цього не робити. Пані кекс увійшла. Це була маленька, але огрядна жіночка, що намагалася компенсувати нестачу зросту височеним чорним капелюхом. Не таким, що носили відьми, а якимось дивакуватим, прикрашеним упудалами птахів, фруктами з воску, та іншими різними декоративними предметами. Все було пофарбоване в чорний колір. Ангві вона дуже сподобалася. Кімнати були чистими, примітка і коричневими. Ціни були низькими, а сама пані Кекс із розумінням ставилася до людей, які жили трохи незвичним життям і мали, наприклад, алергію на часник. Її власна дочка була перевертним, і вона знала все про потребу довгих ручок на вікнах і дверях, щоб їх можна було відчиняти і зачиняти лопатою. Він у кольчузі, сказала пані Кекс. Вона обома руками тримала відрогравію і має повні вуха мила. А, тоді зрозуміло. Ой, я можу попросити його піти, сказала пані Кекс. У випадку, якщо щось піде не так, особливо, якщо у нього є кілок. Я не можу цього допустити. Натовп людей у перед покої, розмахування факелами. Здається, я знаю, хто це, сказала Англа. Я сама потурбуюся про гостя. Вона заправила сорочку. Коли будеш виходити, замкни за собою», – виходячи в коридор, крикнула їй навздогін пані Кекс. «Я хочу змінити пану Мегалю, ґрунт у труні. Бідлашечку, знов болі в спині мучають». «Щось воно не схоже на гравій, пані Кекс». «Ортопедичний гравій». Морква стояв на порозі у шанобливій позі з шоломом під пахвою і дуже збентеженим виразом обличчя. «Ну», – недоброзичливо сказала Ангва. «Ем, доброго ранку. Я думав, ну, бачиш, мабуть, ти небагато знаєш про місто, ось так. «Я можу, якщо ти хочеш, якщо ти не заперечуєш, і сьогодні немає чергування, трохи показати тобі місто». На якусь мить Англі здалося, що вона заразилася передбаченням від пані Кекс. В її уяві промайнули різні варіанти майбутнього. «Я ще не снідала», – сказала вона. «У гномівській забігаліці буравчик на кабельній вулиці – непогані сніданки. Час обідати. Варто нічної сторожі в такий час ще снідають. Я майже повністю вегетаріанка». Там подають соєвих щурів. Вона здалася. Граз тільки візьму плащ. Гар-гар. Почувся голос, повне з попиляючого цінізму. Вона опустила погляд. Позаду моркви сидів господ. Він намагався одночасно люто чухатися і втуплювати погляд англії прямо в очі. Минули ночі ми загнали кота на дерево, сказав господ. Ми з тобою. Ми могли б бути разом. Доля звела нас разом, це її перст. Геть. Перепрошую. Щиро здивувався Морква. Не ви. Собака. Морква озирнувся. Він тобі заважає, він хороший хлопчик. Ав, ав, печиво. Морква автоматично помазав кишені. Бачиш, сказав господ. Він простий, як двері. Ти згодна? Огноміські забігалівки пускають собаками? спитала Ангва. Ні, І відповів їй морква. Трястя. вилаявся господ. Справді, мені підходить, сказала Анґва. Ходімо. Вегетаріанка пробурмотів господ кульгаючи за ними. Брехуха. Мовчати. Перепрошую. Знову здивувався морква. Вибачте, подумала вголос.